спершу з усіма жінками, з їхньої та сусідньої ланок, котрі, звісно, тієї крилатості не помічали. Пішли були, як звично, через колгоспне подвір'я на краю села, де вже звели корівника і будували телятника та свинарника. Та Соломія сказала, що хоче зайти до своєї дєдини габки. Просили ото, аби заглянула, щоб щось сказати. Той пошле, діваньки колхозниці, так от за Соломійку йому. Якось оборонимо нашу Ланкову, як буде полномочний красти, сказала Люба. Жінки засміялися. Ходімо, ходімо. Мала підозру Соломія, що все-таки Любка не вельми хотіла з Ланкової йти, але чого ж, Сама отказувалася. Щось тут було для неї таємниче. Та що? Сказала ж про тітку габку для годиться. Насправді хотіла коло контори ще раз Вадима уповноваженого побачити. Здалеко видно, бричка стоїть, а самого начальства нема. У конторі, певно, як наблизилися, Вірка соломку під бік штург. Мо зайдем, другому Чого б то? Та з головою і повноваженим порадитися. Хочеш, так рацься. А ти не хочеш? Невже Вірка щось помітила? А гинші. У Соловії, при наближенні до контори, колишньої куркульської хати ноги дерев'яні? Чого б то справді? Ну, стоїть бричка, та й стоїть хто вона така соломка, хай навіть ланкова для того начальника. І все ж краєчком ока зауважує його постать коло вікна, дивиться на всіх їх, як ідуть, на, на неї, Цій миті, зовсім десь за селом кше блискавка. І майже одразу за спалахом шарахає грім. Жінки лякаються і крестяться, спішать, аби до дощу спіти додому. Хтось жартома, та ліпше в конторі переждемо. «Настя, де там? нащо ми там потрібні?» Певно, федось голова, блящиною самограю вже, переляк, от грому виганяє. Соломієв вирішує, до дєдини не заходити, бо, мов дома, кури та качки до хліва не позаганяли, та й випране простирадло, і дещо зі спідньої білизни варто от дощу порятувати. Так вона собі і вірці сказала, і додому поспішила. Та там уже й птаство загне до, до хліва, і виprне все порятовано. Призна Варка всміхається. Після тої памятної втечі вона з Соломією душа в душу. Селом котиться хвиля дощу. Ось ось накриє і їхній двір соломко. Ходіть сюди. Чого ж ви те? Кричить Варка з сини. Яко копана настоїть Соломія. Ось уже важкі дощові краплі б'ють неї по голові, плечах, руках. Вона ж, ані руш, сміється і закидає руки над головою, і враз починає танцювати, як мале дівчисько. А побачивши ту дивовижу, і варка вискакує до неї, Тобі не мона, свариться Соломія. Простудишся й, дитєтко, простудиш. Марш до хати. А ви те, а я скупатися хочу. Та блискавка і гучний грім заганяють обох до хати. Напасники, свариться мама Соломія. Лою в голові не хватає, що таке надумали. А якби по вас гахнуло? «Мамуню, такий добрий дощик для росту якраз! А літ тобі, кіко, шістнадцять якраз!» Соломія зі сміхом скидає плаття. Думає, що їй чомусь зовсім не встидно стояти голою. І тій ж миті кидається за двері. За нею і варка, теж геть мокра. «Скидай, скидай!» Наказує Соломіє. Живіт у варки вже геть великий. О, мала на маму свариться. Варка не встигає скинути плаття і аж присідає от потужного поштовху всередині. Що, чуєш? І то добре б'ється, щасливо каже варка. Соломіє враз відчуває, як її захоплює хвиля ніжності до цієї молоденької жінки. Ніжності і заздрості, бо ще й сімнадцяти нема, а вже мамою готується стати, а вона, невже вона так і лишиться бездітною? Мов попросити того полномочного, щоб зробив дитину, кепкує сама над собою. І враз відчуває, як густо великим, аж пекучим вогнем спалахують її щоки, ніби блискавка влучила і запалила. Мимоволі торкається щоки, та вогонь не погасити. Зараз найдемо, в що привдягнутися, рятується словами. За дверима чути, як заходить Василь, щось каже, а тоді направляється до них. Ей, чоловіче, сюди не мона, кричить Варка. Сюди не мона, підтверджує Соломіє. Наб'єм. Чути, як Василь бурчить. Ну, бабоцтво, то що йому мерзнути? Певно, теж змовк. Змок, та хай потерпить, а їм чогось. І вдягатися не хочеться. Завжди, каже Соломія. Вона пускається на коліна і цілує варченого живота. Слухає, як усередині щось ворушиться. Справді, це тільки здається. Ніколи не бачила отакого голого жіночого живота з дитиною всередині, з живою істотою. Дивно і трохи страшно. Ще раз цілує і підводиться. Очі братової наповнені слізьми. Щастя! «Чого ти, дурненька?» Соломія шепче, тулить губи до варченого вуха. Зовсім поруч із хатою розколює небо наопіл Різучо біла блискавиця і, здається, обвалює на землю дощове шатро, аж вуха закладає грім. Тече, біжить, витікає літо. Соняшне й дощове, пахуче і знов тривожне. Час от часу на поле заїжджає уповноважний Вадим Георгійович. З головою колгоспу, а раз і сам. Бричка друга. новіша, ніж у Федося голови. Ззаду на сидінні велика квітка намальована. Проходить полем, і жінки це помічають. Найдовше затримується коло ланкової. Ніби й не дивно побіля кого затримуватись, як не коло ланкової. Потім очі горять, як десятка й та й більше. Жаринок – одвічна жіноча цікавість. Та Соломія розуміє, тут особлива. А що вона може сказати? Перекидається словом другим про погоду, життя колхозне яке от-от поліпшиться і на трудодень більше платитимуть про майбутній врожай, який багато чого змінить. Потерпіть, трохи каже, Соломія згодна терпіти, тільки чого ж з кожним приїздом стає гаряче під пахвами і ще й встидно згадувати. Чого там? І слово жарту кине уповноважний, вона тоже шукає цим відповісти. наперед шукає. Ти ко слова в неї якісь незугарні, а мо, просто здається, І ніц не предлагає, то любка якось питає, А що би мав таке? Ну, ви обоє видні, як з картинки зійшли. Та ну тебе! Ми така пара, як валінок із черевиком. Ну, то він валінок, це ти. Соломія гнівається. Не так на жінок, як на саму себе. Нічого між ними не було і бути не може. Не може! А раз голова. Ну, ти молоток, соломка, нам стройматеріалу вибив у районі уполномочений цільних дві машини. Тепер телятник до зими точно кінчимо, і сілку, ну, разом з трактором, та ще й причіпа на осінь обіцяють для нашого мтс -у. Тоже наш уповноважний постарався» примітка МТС, машино-тракторна станція, що обслуговувала колгоспи. А я тут при чому? Ну, мій, не при чому. Хай би забирався вже кудись, думає Соломія. Серед літа на полі, десь за днів десять після Петрівки, от села